Oan entzule eta ongi etorri metalgarrazira. Ongi etorri, azte bat gehiago metalgarrazira, entzieterreteko metalzai hori koperenera eta bakarrenera ere bai, laro gaita eratzi puntoz azpian, laro eta interneten behitaz metalgarrazian.wordpress.comen! Eta bainera orkitu gaitzak ez zuen bai, Facebooken eta atzorrutzi doan eta baita ere bai, e-mail kontu miragarra egatean metalgarrazia Eta gaurkoan, bai, olako esterio bat entzuten dutu erantxe bertan ere hau txana. Zeren, e, zeren elkarrizketa dugu, e, joan den asteetan e, esaten egon garen bezala, eta gaurkoan, illotz eto horri dira. Arra bueno, txalde good evening! <laughs> gaixo, gaixo, gaixo, <laughs> <laughs> txalde hon. Mikela eta txalde honet horri dira guekin ba, eh? komentatu benun, ba, disko berria kaleratu zutela, giztan Eta priskat ba, horri buruz mintzatuko gara, e, gaur egonez biratzen, joan den urtean egin genu butxik gara eralkarezketa, iate, bai. iabete bat, priskagai, bueno, urte bat eta iabete bat bai. pasada, bai. Zer, ez dakago asko bitza diteko gara, e? Bai, zeus jaldatua, orduz, ez? ez, jaldatu hor, duz, ez? <risa> urte hortan gauza asko pasaia. Bai, bai, bai, ikusi dugu, ikusi dugu. Bai, bueno, hasiko gara, ez? Hasiko e, gara, sartuko gara horretan, Eta, eta, bueno, bai, lehenengo, lehenengo aldera horrekin erlazionateta dago, ba, arazoz beterako grabaketa bat izan duzutetelako, edo grabaketa edo diskoaren izkoaren sorrera, prozesu guztia, anuagiteko biakruziz, ezta. Goren bai, aste mi... santuan sartzen gairea. <risa> <risa> bai. bai, bai, arazo, bai. Asi honden ginen, eh? baina... <risa> Flowpillo batekin, baina gero <risa> ja geizten da, ezta. Bai, bai, bueno, eh... Aparte, sorkuntza prozesua, neko ondo egual no, bai, ez aukazula denbora edola, baino ondo ondokuntzan eta bai, bateria grabatu genuen, bai, jugade bai eta arazok bai, onzean, bai, sí. gitarra grabatzeako garaien eta gitar joan arazo pertsonal batzun ondo hori doz, bueno. Ba izanen, joan den bueno, esan... Hori ez, bueno, Paulok eduki dula egoera ba, zeil bat eta azkenen behar da ba, hori tarte bat ba, aldaintzeko eta letik edo beretzako denbora behar zuen, eta horrekin ba, eragindu guk ere ba, e, gauza gehiago pentsatu, alternatibak, e, prozesua luzatzea azkenen, mm -hmm. partoa luzatuta zailu <laughs> ba, batean. Bueno, ba, parto zailu baina, atea da azkenen. Ba, euskarak. <laughs> Be, ba, behar zuen behar zuen, atera behar <laughs> Baina laguntza eskogu gidegu, seke. Mm -hmm. Lagun lagununak eduzko. Aha, bai, horretan pixkat luzeatzea esan ber genitzen ba, ba nikariak, e, ba, gitarraetan ere lagundu dizuen jendea, ba, pixkat. Ba, hori aipatzen. Bai, bai, ba, adiez gitarran arazo eki gerunez, ba, Paulo lengo urten gukinetorizan mm -hmm. da, ba, urten nolaia ja, talden zuun jarraitzen hoe ara, arazoengatik, ba. beak e, <gül> un kantak eta gitarrak eta bueno, ba, ezin izan zituen grabatu ta, bueno, Borja aminte lagundu zegoen grabatzen Bera lezon grabatu zituen bere txen Bajoare bai bere txen grabatu zuen, Mikelek Eta mm -hmm. bueno, gero bai ba, Ander Zubiaga, e, Maketa grabatzen lagundu zegoen niozitzi e, Laguna da heneekin jotzeu eta bateri, oi, bateria, bateria lagundu zegoen grabatzen Eta gero kaitzgarmen diag, ba, lehen biltza jotzen mm -hmm. zuen estinxo oneta Bai bai bai. Eh, ba, soinuan asuntua mezkla, edizioa, masterra, eta gero ba, solok eta sartu dute gaitzek eta Under Zuluak esaten dugu ti hori ba, bezin, ez, izan ez balitz ba, lagun hauen laguntzatik edo ba, diskoa bai, ez, la, ez genula telefono Mikeltani bakarrik ez ezingo genun hoy denak. Bai, bai. lango horra, ba tas quiero soinu opishkat, bueno, diskoan Bar Juan beruz. Eta bai, bono, a, e, sea, apartado estetikoa edo o sea, diskoren azalan, e, bai bain bai, bai, bai, bai, bai baino gaietan aldetu diate zer gatikan agertzen den, nolako, ozera, ez, e, e, reportera bat, olako, <risa> jostan panan, gainera, <kañera>, erdian, erdian, gainera, <risa> <kañera>. zer gatiko, <risa> Ha, esan daiteke igual, ez da... E... Lizentzia libur, ez? Eh? Dibujantean, <laughs> guk, guk nahi genuen ba, e, bueno, ba, medi, mm -hmm. e, azaltzea... Bueno, mediok, azaltzea yeah, hor yeah. dibujon, eta beakintzun, ba, bera... Norka inoazala? Igor Mugertzak. Igor Mugertzak. Bai, e, maketak bai beakintzun, maketan mm -hmm. azala. Bai, ba. bai, estilo, antzeko estiloa da? O? Bai, hagu igual pixkat... Landu, bueno, landu, oso... Azan... Erregistroa latu bai, ikuste, ez da? Bai. Beti iten ditu paisaia, iunak eta zarengoan egian... Azkene guk eskatuetakoan, guk eskatuetako tikin du, orduan. Gauza mm -hmm. uh. konkreto, nahiko konkreto eskatuetu genion, eta... eta mm -hmm. ondo gehiatu zen. Osa, egin zuen lehenengo bozetoaia esan genuen, bai, hau, hau ondo egin. <risa> bai, bai, bai. Eh, Bueno, hau dueko ez dutako eh, diskoa, eh, pixat, oso arte esan dela, esan dezakegu, ba, ba lagunen artean egina. Bai, bai. Eta hain kontzertuetan naizate, buru belarri. Nola esan dezakegu, pintsat arrera eta diskoaren arrera zen bauzko ze izan da? Positua, ez bai, da. Ni izan bai, izan dala. Bai, ari gara pixkanaka hori, ba, kontzertuak ematen, kontzertu hurbiltzen den jendeak, ba, bai, diskoa erozi edo, ba, ematen digun feedbacka beti, mm -hmm. bai, ba, guztatu izan nahena da, eta, hori, jasotenean degun impresiona guzio da, maketatik, ba, salto bat egon dela, eta Eta bueno, bago jendea azkenen guk pentsatzen egun e, kontzeptu edo musika evoluzio horrekin konektatzen duna eta horrek ba, laitze gaitu edo hmm. esalten digutenean. Baina ba, azken entenetik ondia komentarioak ez, ba, batzuk, joe, maketako gehiago jobar dituzten zuzenean, edo, claro baina eske, disko atera <hazan> deu, ez de joko dena maketa, orduan. Claro, nola ez zuten ezautzen, ba maketako yeah. nahituzte, baina uno, join behar dia berrikeo eta behiek ezautzeko. Urrengon igual eskatuko egute, gero disko bateako gute esango egute, eh, jo gizankerkeriako kantak. <hazan> ba, Goiz da esateko, baina, arerra eh, eh, hona. No? E, irakurrituan, ba, olako, zera ez, e, e, reviewak ezakitunan esaten dian, bai pixate kontzertuen, zera, komentarioak da hor, baten, ia denetan irakurtzen dut, ba, ba bueno, hitz egiten duzu dela, galdetzen e, izuen jendeakin hitz egiten duzu dela, eta nahiko, arrerak orrazaetela, zentzu horretan ez oh. da. Takit, oh. normalean, beste talde gutxitan irakurtzen dut olakoa, horregatik esatud. Ez eh? da ditu, Igual gustatzen zegoen presio jasotzen, bai, ez? Mm -hmm. Bueno, ni venga claro, caer el generador de Saizubaita edo Madrid joatzen naiz Hondarribin jovenon hemen si, si, bai, si ben, ben, ben, bai. Eta kontratu ondoen nahiko nahiko gente etorri izan nere gana bintzat, esatea. Jo, ba, gustatu zait, gustat o sea, ez gintune zautzen, hmm. ezun iotze zautzen eta etorri izan da. joe, ba, ondo, eh, o, no sé so, qué tarduma bereikengatza daitziren a e, taldeak dauk gauen un igual en Stoe o bate ni juntan baten nada es geldeko kamiseta zeukaren ja. eta esania e, ze huh? <laughs> Musi ben ezakiz ez muta friki bat zu ya músico músico frikiak orden bai bueno ba eh bueno ba, konzertuetan ez gain baita ba ere esan daiteke ba irizpen Zabalaga oki duzutela baita arte ba hor zer... suposatzen duen zuentzat edo bilatua den edo bueno, z kontaktu ba, denzu baiten edo bueno, en, bueno ni Euskal Euskadi rratean kontaktu ba naiz <gülüyor> eta eta horba bueno jendea zagututa ba, diskoa tartean sartu egu baina baina beno orokorrean bai esan daiteke orokorrean saiatu gerela eh rayo zabalago bateo bilatzen e, metaleko mm -hmm. edabilitate tiki edabidez gain ba bai generalistagoak ere Azken euskal edibide alduon geienetan neon ez? Bai. Adibidez, hori gaur gaur berrian ere dator, ba, diskoaren men daukazukinia, bat. <laughs> Inazio esnaola kidatzea. Bueno, lagun handiak. Zemedikana <laughs> bur bat, Inazio, Inazio, zerbait, idealti, Eta hai, bueno, saiatu nahi dugu, ba, azkenean eh, agian metala iristen ez den txokoietara, ba, ba, iristen, horrela presentziauk itzeko, ba, jende edo publiko generalistaren artean ere, ba, konturatzeko metala ere kontuan hartzeko musika dela. Uh -huh. Ba bueno, pixkat orain diskoan sartuta eh santzago eh gizankerkeria diskoa ba bueno, baina eh bueno, dela. Pentsate dizakiz, ez? esaten muro musikal esaten dena edo. Ba pixatez, eh, potenteagoa eh gauza gehi osatu dituzte, sartu dituzute soinu horretan. Bai. Ni utzet dela baita gauza gehi eta aparte bueno ni maketan ez neon eta ni nere ok sartu ditute baita mm -hmm. ba maketan bateriak kent ez zitunakagial o oh, ikusiko edo baita bai maketa horren da lasco instantsan eta ba ni pentsatzet beraiek baita musika gehiontzu dute e, bai bai bai mikelek bai paulok e, e, orokorren. korren entzutean entzutea en noskin aritzen dela azkenan 4 urteetan egiten duzun evoluzioa Baina baita ere gehan instrumentoekin egindakoa nabaritzen da zen ma, ma, maketan egin genituen kantuak azkenean dira ba, gure lehen saiakera edo sorkuntza lorrean eta bueno, pf, ba, denbora pasatzen da eta <hidrisa> musika gehiago entzun eta gehiago praktikatu ba, gauza zahalagoak e, sortzeko aukera ematen du <hidrisa> eta bueno, guztora guk sinistu egu bestietan eta bueno, hori prozesua erreza izan ez den denarrean ba, irutzen zaigu ba, emaitza apolita dela eta gogo ekin gaude aliketa gehien zagaltzeko. Orduan pixkat, bilatu gabe izan den, pixkat den borakuan ala, ez dakit ez? Zon nua berazten zuen zetela? Bai, ni pentsatet gauza batzuk baita eta herri fau bingoet hemen, eta bentsatet pentsatut da izan dela, ez dela izan atera zait porkesi ez, eta ez igual, baina bai, orduan, ni uste izan dela musika Gehiu entzuta geio eta gerozta desberdinagoa hor daude, elementu asko, ba, ez, dianak, incluso, ez da ne, ne, nire elementu gintza batzuk ez dira ez da metala Netzako, Oso, ni jotzetena Gero, mm. gitarra igual kriston heavya da, baina bateria igual bueno, Zati hortan ez Maketa uste dutu de heavyagoa zela Bai, klasiko goa Bai, bai. Hau da Hau da, ja, thraseroagoa bai. Black elementu bai. gehiu Akorde duster. menor gehiu, mm. black, black metaleko blasbita gaude. haude bai. eta... mm. Aldaketa gehiagoa Progresio ere. Progresioa ere, bai, zatoen. Kompasa aldaketak, ba, igual zazpi biderlau bat da edo bost biderlau mm. bat, maketan lau biderlau edo iru biderlau, komo mutxo zen. Mm. Azkenan horrek, suposatzen dut, ematen dizula e, urten garapen hori edo musika berastasun hori izlatzeko aukera, zera, azkenan urte esiente gontzarete e, maketako abestiak jotzen da, Vai. bueno, petxatzen azkenan ere, komposaketak Emango dizuela aukera ba erakusteko benetan euki duzuetan garapen hori, ez? Bai, bai. Bueno, ta ba nekangoa, ez? Zean maketakoa bestia jotzetik ja ya... <risa> nazkarreko <No>. aspertzuta. <risa> <risa> bai, ez, bai. Eh, zaniu bueno, azk, e, e, igual ere bai, bueno, bai, bai, bai, bai, batzuk daude diskokoak, ba e, ja denbora de dutenak ere, azkenan eh ba sartu baino nago ere ja nahiko bideratuta zeudena bestiak. Baino bai egia da, ba hori talekio berrientsarrek egindula, ba besti horiek ere Beste forma atartzea eta mm. giagoa beraztea. Baina, azke, azkenen nik inderet, bateria hartu eta olakendu pixkat. <gülüyor> Nire bateria sartu. Ez eta gauza batzuk ez dut aldatu asko ezta, bestela egual kanta kompletamente elatzen ez. Baina, Baina bai, so, notatzea nik bateria mm. joetela, zati batzuta. Sakit, zerbitzen zaizun, ba, pixkat. Eh, Aipatu dugun, e, garapen guzti hori ba, erakusteko era da abesti batekin jotea Bai, bai. ez egin joan gora, komentatzen zuen. Zure amari iztein jarriko zen iber. Nik, nik pertsonalki, mina barnean diraguen zuko nuen, baina... Guztatzen zaiteta. batean amaitu da eh barnean dira e, galdera bat sortu zaiz no, nork ditu ba dakite, fondoko gutural hoiek nork norkein... oh i chau baia ez eziru bibu di. <laughs> bona baia ez dia guturalak parrura direlako eh bai inhalatu inala, inhalatu oke <laughs> se <laughs> esa gutu este zer itena hotsa hizurratu gabe eta nik nire hotsa asko apreziatzet eta <laughs> <laughs> Ya ja, ya gutxi zaintzet bestela <laughs> <laughs> bastante moda hoy barrurak egitea, Metalkore Metalcore bai. este hartan bai. Bai. Mm. Arrexa, arrexa, bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Gero zuzenekoetan horche horche zuzenekoetan <risa> ezin da ezin da oi joe eta oi kantatu imposible <risa> <risa> <risa> <risa> nahi duena probatu ezala kore bat bataldea hundik bezela eskorishak harri <risa> <ríe> allá, ¿eh? notado, no ni <t colorful> te sacas que ya ona, eh. Lista guturalak denakor. Cañaba koitzatu es berdin batekin, bai, bai, izango lista Jo, baño, pagato inarkostein, Bueno, eh gizartekerkidian eh, diskoan eh, gaur egungo ba, letretan eta hori gaurrengo arazoi buruz ba pixkat bulta ematen duzute osea eh, gizartean arazoak eh, mundu ekonomikoak edo finantza munduak erari eh, bai duzutan. gero arazo pertsonalak bai daude ere hmm. bai Tartan, ere bai bai bai, bai da peska bat ba ba bueno, es. E, modura eta beste batetik, ba berriak ikusten ez ditoretzako pa peska bat, es. Lahu urtetako resumena, da. Bueno, labu urte edo gizartean historia, ez da. Ez generasko kaude indeu 3 ankerkeria izeneko ankerkeria mm -hmm. bat 2 eta kantakin... Historia bada, da, eta la, bai, e, izaki bat, e, kontaktu ez duen auki gizarteekin, ba, de repente topatzea gizarteekin, eta bertan barneratzea da. Za, jende asko, hiru bueno, pertsona baintzatu bai, azken aldin indigute beste irakurketa bat bezala. Mm -hmm. ba, bere pentsatzea zutela gizartearen historia, reflejatzeula historia horrek. Orra, izaki, gut kontatzen genuen, izaki batena abakarrik pentsatu gabe e, gizartean historiaan, en general. Mm -hmm ah, neurri pertsonak esan digut, eh, bai, dutela bai, izartean evoluzio dut bezela, e, ba, dekadentzia da urbanismoa eta mm -hmm. kutxadura eta right. bai, askenean bueno, ba, izaki, osea, gure historia individuala edo kolektibo moduan edo ikusten dutela agian. Nahi genuen, ba islatu agian e, per, e, pertsona nori non bueno, e, naturarekin erlaziorik izan ezuen izakiaren bitartez ba, gu zer geran edo gizartea e, e. E, zer bilakatu den eta mm -hmm. eta beno ba interesatuenarentzat ba hortxeago <laughs> luzea gainedia ba e, osea e, igota dauden hiru abestiak osea no? jendakentzukote eta letrak e, ikusi ditzakete bai bezate no, e eta lehentzik lokeria. No, e e, web horrein egin dauzkau, e iots.com e sartu eta hor e diskografia tal bat eta diskografian ba, gizankerkeria zapaldu eta abestiin tracklist e, portaba, entzun nahi baihazude baita bankanpeko linka, mm -hmm. uh -huh. eta gero abesti bakitzen gainen klikatuta ba, letrak daude, abesti Olia. guztinak. Un jendeak entzuteko raukera doka, eta e, bere interpretazia zuei jartzeko Facebooke bidez, edo? Oida, bai, bai, ongit horri esango. Bueno, hemen ere aipatu dugu, ba, ez dakit, e, edabiden islapena ere e, diskoan, eta, bueno, abestietan ere, egurra ematen. hemen, <laughs> ez, ez dakit, hor, sartuak zart, zaudetelako, bentsatzu, Mikel, e, ez dakit, e, maketan ere aipatu zenuten, ez dakit, ba, azkenean ba, egunean zehar ikusten ditugun gauzak, e, ez dakit, nikurtu hori gure guretzako nota bat zela. Ez, esuso. Ez, bueno, orioza eh, guk hori ere ekokatzen genuen, ba, gure pertsonaren istorioan historioko parte bat bezala, ba, puntu horrare iristen da non e kontrola edo ber ganatzen duen modu batean, baina menoa bai, aplikatu daiteke egungo realitatera, ba hori, ba, azkenean badide nagusiak daudela, ba, ba, interes ekonomikoen menpe eta ba, Ez es finantzia zeiturrin bidez ze edo ba, no. eta azkenean ba, guk eh, jasotzen dugun informazioa eta sortzen diren iritziak ba, ba, hori, eh, justizia soziala edo egia ba, baino eh diruak filtratutako bai, diruak eh, agintzen dula gure e, e, realitatean azkenean. Baina bueno. Baina, bueno, hori. Ez ezazu ei crítica. <risa> <risa> Nik gusten nun, ba, Edabi, maistrea. <risa> ja, hit David Motaxumei esdiu. Nik gustao, ja, maistrea, ma, había había katzen ari ginela, me kago eta bere. <risa> <risa> <risa> das aterrenum ba, ba, streaming bidez, eh ankerkeria bat 2 eta eh, entzuteko aukera daukaje jendeak, eh dakazute pentsatuta disko gustea, igotzea edo momentu sola geldituko da. Itziteko, onik uste, baina... Ja. Bai, bueno... Momentuz, hiru kanta nahutzeko du baina... So, norkak izakigu, izakit... Itzen bai. izan dugu, eh, beto. Komentatu dugu, nahi genuen agian, asierako, zea, pentsamendu da izan zen, hiru ba, kantak jartzea, gantsu bat izateko jendeak, ba, diskoa erosteko ere, zeren, ba hori, lan guztia, diskoan dagoen lan guztian ondoren, eh, Bauri, eh, formatu fiskoa izan daien ekstrabat bezala, ez dezuna mm -hmm. topatuko interneten Bai, azkaren historioa da, dago eta, bueno, lana, ez, ka, diseñoa, eta lana, iruzatiko digipaka, enbarruko diseinua eta... Bai, bai, bai. Baina bai. Lantxukuna, zaindua, ere, bai. Ondo agone, zanjo, eh? ez dara... Ondo hago, benkago, nesan. Igual, hainbeste, bora pasata ere maketatik, ba, nahi genun... Hori extrabato bat edo eman aldo hortzatik ere ba ez izatea disko arruntu bat ba hori e, Plastikozko mm -hmm. kase batean hor diskoa eta jazta dintzun izatean musika bat aratago daan esperientzia bat edo Eta hori saiatu gabilatzen kontzeptuarekin eta istorioarekin eta mm -hmm. bai Diskoa gainera hori ba, esan bezala zuen webkorrian e, aurkitu dut zakete Baita bandkapen ebai Bai, iru irabeste hor. Ta merke merke a Marbro. Bai, eh bueno, u huevo reinor dauden data bat, eta mm. bankan pentsartze eta horrezkatu eskatu daiteke edo estela ba guri eskatu beldurrik mm. gabe Facebooken feis, bai. idatzi, kontzertu datorri o bai, nedunak post-postik bidali koi zu utzera. Post-postik ta Marbroren truke. <laughs> etao Paris, va ba, bolcha batean, ezaketz <risa> hil e, bat, eta. Son ballera. Pues, en bastante merkeata, bastante ona, eh, o sea. <risa> bueno, eh... bat. Ba, aipatu dugu lehen, ba, bueno, azkenean diskoaren grabaketan ba, eragina izan duelako, ba, Pablo talde hauztia, eta ez dakite, aipatu duzute, ba, diskoaren grabaketan zehar uki dituzuten laguntzak eta, baina ez dakite, berrosaketan nola juen den, e, gitar jole berriarekin, eta bizka ba, plana ba, irukoto bezala jarraitza den, mm. edo nola ikusten duzuen. Bai, bueno, e, azkenean, bueno, e, Pablo jole berria Pablo da, eta bere esarrera iritsi zenpuntua tean, Hori ikusten genuen, Zabaldu Bargenula berriz aukera hona zela ere inkluso bi gitar izateko, eta eukitzeko presentia indartuago bat Gizkoa ere gitarra... Gizkoa bai eta bi gitarrakin, zen pentsatuta, eta... Osa, Pablo Okutziu Pabloi izateko asmoa geneuken. Ja, lau izateko, asira baten. Eta azkenean, bueno, hainbat egoerak beharaman gaituzte berriz horla irukote bezala jarraitzera, mm -hmm. eta, bueno, horrentxe eh, bertan, ba, guztora gaude horrela, eh, baina ezakit, inoiz, eh, ez daizkio bateak da itxi behar, ezta? Do. Baie, ez dutzen den edo zerri edo... Bai, ez dakik guetorrikoan, ez? Ez da bada ikusiko dugu, zein, baina Baina, momentu irukoteakin, na, ondo, esak, gaina, ni usteet, on, neko ondo zonatze gula, bat gaina, <laughs> igual ez da ondo nik esatea, baina, komentatu zigun, e, usteet, bi peitxona esan digutela, Joder, para ser un, eh, con un solo guitarra, joder, sonáis de la hostia no sé qué. <risa> <risa> <risa> <risa> <Concertuco otra. risa> bye, con la coche que viene, ya está. Concerto con la hocha. Va, está aquí oído ni zanzán, -san o metal bat en la hoja en es que nos ha dado son dos juegos, Bueno, baina, esan berra dago, va, burua zen utelasko apurtu ezta, Paulo tal deutzita, Pablo. Bocal <risa> <risa> <risa> <risa> por consonante, o sea, al revés, consonante por vocal. Horri <risa> <risa> hondo dago, la orkezpenak egin bar dituzunean, ez es... da <risa> jo <risa> <No>, rentu <risa> datzen. Norbaitek Paulo ezateuta, eh, no, no, te has confundido, eh? Esan <risa> berra dago, anik hasi eren no, uste un pertsona berenia zala, ez, ez da vera? Igual, bizarra nahi igual? Okay. <risa> transformatu da. <susurra> <susurra> eh, ez ez, laguna, genun hurbileko laguna, ba, en... proiektuetatik eta eta Ijotzek bere lokalen saiatzen zuen eta bi urte genuen un e, eh tributoa Mogambon ezakik oro zuen. kontua horre. ere he. <susurra> <susurra> e, bueno, bai, ba bai, bai genukan erlazioa eta koneksio musikala ere gure artean eta orduan ba ba ukera, behar hori sortu zenean ba pentsatu gonen beregan lehenengo pertsona bezala eta eta eskaini jo taldeari igual ba, behar bergenun impulso berri bat edo ezta ateratzeko aurrera jarraitzeko eta bai orain bai eta beste beste ikus puntua ba. ezkenen bakoitzak bere ikus punta aukera eta oi da, oi zera. bai, bai, bai, bai. Asa. Asa. <laughs> Eta gainera, bueno, elkarrezketetan zuek bi, bakarrik ikusi zaitu e... Zait. ba, bueno, e, ustez? Eusk euskeraz dianez, elkarrezketetan, mm. e, Pablok ez dake euskeraz bueno, ulertzeo eta igual itze batzuk eta gala ditu baina orduan beha egaleza ez dago komo sentitzen edo mm -hmm. euskeraz e, iten elkarrezketetak da gordoen gubieto keturtzea. Hmm. Ba, gainera, bueno, zuen zako bai, elkarrezketa bat eitea, bai, toki batzutan moko de pabo, e? Bona ezen zuten eskadi rakitik erratakoa. <laughs> a oh, ver, chan, sai, o sea, o sea, digo. Y la cos bueno, su he pensado cosa. Filósofo. Es que es que os zuten igual gaus asko, eh, bueno. Mm. Ah, bai. Orduan erantzuna izan bai. bai. Bueno, bai. bai. Osegit, Ordu que orduerdiko elkar eh, bai, esaten dozuena, es galdera hauek azkenean bukaeran erantzunen no, da Bai, bai. Azkenen erantzutez eh, galdetzen zuten afirmazio batekin edo. Bai, bai, bai. bai. Orduan bueno, nik esanuen bai, hala da, osea bai. es que bai, eske iru hitz ez hola sala gaus asko. O sea, on, ondo landuta zeukaten elkarrizketa. Ordun bai. bai. Pues però... claro, pasatzen gara, ni gustatu da. Eta de... e, bai, sea sea ge geio emateu, es eh no lo ba, ez ekid, eh, audientzia geio daukan leku baten. Ja. Eusatezu joen, igual nire amonak entzuten, na? Ezeket, ezeket, ezeket. Ezan nahi duzu gure zura amonak ez gaitu duela entzungo. Ez que ez ezuk eta ez amonak, ezeketan. Eta ganea gure karezketa gure, gure modeloa, ez da pesat futbolari el karezketa modeloa. Eh? Con... Bueno, ze, rondo jolaztu zu, ez? Bai, ez? Bai. Zuhak ingo ez Galdera da edo afirmazioa. Eta? <risa> Bueno, irutsamazai zu jauten gara beste vale. beste An... zer ankerkeriako leena o nola ikusten mm. sudo? Zurena? Naizuna da, naiz. Zuriuke egin gustatu zaizuena, ni berdin. <risa> <Kera tu? risa> <Ja, ja, ja. risa> nik uh, nik ankerkeres neitu jarriko batez ere, ba hori, eh, o sea, libre entzun dit, ditzaketelako. Perdón. Beraiek lan egiten da, ezakit, ba. Benka ba. Ba, bon. <risa> <risa> <na, na. risa> iluntasunaren ba. ba, ba, esklavo esklau, zer iluntasun edo, zer reizlatu nahi zen duzu Ba, bueno, kantau konkretuki da em, drogomen pekotasunaren inguruan edo. Uh -huh. ah, em, bai, azkeneko esaldin, bueno, argi edo. <laughs> A, kantau da zarrena, diskoko zarrena. Maketa gara hitik ja jotzagenu zuzenean, aspalitik, eta... Bai, ose nire iruditzen zait, maketako gara, iokoa bestia. Horrela, e, orain kan, e, elementu berriak ere sartu di, dira, hori, ba, talekio berriekin, baina aspalitik zegoen kanta da, eta hor bueno, ez dauka, oza, igual konzeptuaren erlaziotik bizka parte galitzen da, baina, bueno, aldi berean ere e, droga omen pekotasun hori edo. Gizartearen dekadentzaren bai, zati bota. Bai, hori da, ez da norberak interpretatu ezak moduz berrinetan, azkenean. Mm -hmm. Bai, ez, ez du izan behar drogarekiko menpekotasuna iziketa edo zerrekiko ene izan iteke. Bai. Pues ba, letra dani Ruiz oso herai este teori, sí. libre interpretación libreako e, bai, o e, sea, Tokyo ostendula está. O sea, pues. Hm. Eh, bueno, bukaeranor puta honek e, du ilinduen, bueno, adic ez du esaten certa bai, ser droga izan adiccióna, droga ba, baina drogare ba presente eta eta, baina Baina beno, norberak drogaz berdinak eguk ditzak ezta? Bai, eta, mugik horra <laughs> edo... Adik zioz <ez> berdinak bai. <laughs> hmm. Bueno, hazi eh, horan esan, dezake, esan dezakegu, ba, priskatze talatatzen zen duten gai nagusia eriotza, eta eriotza <laughs> inguruan zegoela. Honetan ja priskatze, diversifikatu zute, e, bai, elkarrezitatean esan zen duten bai, nolaiteko argi kutsuak bai zegoela. Arizate biguntzen, ez <risa> Bueno, egia e e esan, musika... E esan behar e jende guztiak... Ah, no, defenda tú, defenda jende tu, de sandu, Jende guztiak <risa> esan du musika estremoa godaela, baina aldi beren lasaiagoa, e, bai da. Daude, mm -hmm. zat, e zati estremok estremo goda da, baina gero ba, gitarra garbi daude. Baketan daude bakarik intron, gitarra garbik, eta gitarra garbik pasarte lasaiak, bateria lasai, jota... E, ambientazio ambienttazio gehi kontrasteago. Oh, oh. Azkenen gure, gure izaki honek egiteuen ibilbidean zer laguntzeun musika bat ez. hasieran lago natura bizitzen da gitar garbikin dago eta den oso politzea da eta erpente zaka arkitza or, mm. e, gizartekin eta blasbititu bat, bat. Eta bai e, Ekian... <laughs> <laughs> <laughs> Kontzeptuarena bueno, saiatu gera Aurreko maketan eriotsaren inguruan, bueno, prisma ez berrien bitartez ba mm. gerra edo eliza edo eta horrengotan hori guztia biltzen eh komun batean bezala edo ba zentzu zabalago bateoki izan eta hori leno esate genuna ez da ba, gizartea zer den edo nora bideratzen den ba horren inguruan auznartzen saiatu gera bai gure oraingo egunoak okezkak ba hori islatzen bai. Gauztan baude erriotza baina gozakarra ez? <laughs> Triste bizitza betirako Hori da Azira <laughs> as baten, bueno, ustez beste elkarizketa baten edo esan genula baina Iotzen kanta guztik zian erriotza iburuz Enmaketan Oen gure izakia berez aziran bentsatu genuen Bua, bukera han suizidatu eta edo Edo <laughs> eh, az Azken Azken esan, nik enplan koña esanun ba, eh, Ba, eske jo zeik eztauduzik eriotsakin bukatzea o buruzia, eta Mikel Jarza jaunak esan zuen, ba ez daizu bizirik bizirik, bizirik bukatuko baino triste bizikoa azkenen baitzakia eza, e, da esa, eh, Sailzen voltatzea natura, da, Euskal dañera referentzia musikaldi erreferentzia garbia, ezta? Triste bizti naiz eta ilko baitzo, Euskal gruntza Bueno. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uste egu, azkenean e, ba, bueno, gizartea hamildegiaren ertzean egon daiteken arren badaudela ba e, mundu hobiago baten alde borrokatzeko aukerak eta fronteak eta hortan sinisten jarraitu behar da. Mm. Bestela, mm. kaput. Or, Zuriagaldera irantzuten ezkea epiguen du. E, Itxarupen. Argia ikusi dugu, itxaropena gaukau. Oh. <risa>, Txaropena, bai. indarra da, indarra da, indarra da, dugu. Bueno, saltatuko duta galdera bat, e, brutal jaunaz. <risa, <risa, e, urrengo galderan ez dakit, podemita deitzen ari diezun edo... Ez, ez, bakarrikan jarri dute. Ez, ba, ez baina, eh, bueno, bai, politika, ozera, politika komentatzen zute, eta ere bai, ba, sartu zute, orako, o sea, este, eh, esaldik ezaldik, eh, ba, politikoen esaldiek eta bai, sartu ditu oh, zute. Hai oso oso podemita que dituauri eh bate vale. pablemo sartzen denean hori <laughs> Bueno, daia. Justo, justo bere aurka, bueno, da... <laughs> daite. Bere saldia, olidea. Bai, bat da azkenean, ez da? Mm, eh, zirkulo goraka egiten dezuen bitartean, baina oh, geroz eta iruzur zur gehiago zen barrituzu. Ni mm. ustet islatunei genula, eh badauz esaldik eh, obamanak nak ingesez eh, erderaz, eh, gero urkullu euskeraz, eh, Markel Olano edo eh, ordun igual islatunei geron politikari ba, denak ez ez de Xan Obamaño. baten eh, izan Ameriketan edo Espainian edo Euskal Herrien edo ba, ba, logika berdina ba, dio bizitatzen. Ba, mm. da. bueno, azkenen ba bai hortika nola dejoan, hor ba, Ondo gatzen eta, mm -hmm. eta ez dakin hola kuritutzen egun egin. egin, egin, egin ba, bat, ondo gatzen egun egin. Berrik bat, bat, o... bat da azken, kantata-kantartean... Azkenan... ...reflexio. Gizartearen norabide horretan edo... Ba, gure... Estan darrak edo bizimoduko zer den onda, zer den txarra eta... Hori guztia... Ba, ba, promesa edo... E, esaldi horien bitartez, ba, kontatzen digute e... Hau, beste egingo dut eta genan denor, siniste den de robemachine hmm. du eta jarraitzen du ez dakit ba, arta, batera eta eta bueno, islatu nahi genuen hori. Ba, Zein bateraino ustela dagoen hori guztia edo. Hmm. Pertu un argizpioiek politikaren bidetik ez dira, ez doaz, ez da? ni uste jendak like, politika ulertzeula, ba, e, ni politikaz ez ditzengo, ze... Hombre, dena politika esan dezako, ez da? Dena da politika, so, gueneturtze egual politika izan ditu. Ez ez ez, baina, esanet, politika ez ala ikusi behar, beti zerbait txarra bezala, azkaren politika modu okerren itea igual, gaur egungo eredua jarraituz, baina zu zertan txarra izan. Zeket nire ustez nire ustez nire ustez politika dela egun erokotasunean egiten dezuna zure kintzabakoitza da politikoa mm -hmm. edo zuk erakitzen dezu politikoa izan edo ez Or, e, no. zure jarrerarekin ekin munduarekiko eta kontzeptuan ere izlatuna egin agian hori gizarteak ba, zenora bide jarraitzen duen kolektiboki eta nola norberak daukan aukera ba, e, hortan zer izan nahi duen eragakitzeko. Hor da, nezakit, poemosten batean nion. Bueno, jarri... Bai, bueno, pisiat aldatuz, nahinun pisiat ez dakit metalaren inguruan, ez dakit bat izan den metalean, igual letrai garrantzia gutxi eman zailazek. Igual errepaso bat egiten bat dugu metalean guztan zaizkigun, A besti batzuetan ba, esan daiteke letrak ez dutela garrantzi handirik adidez ez dakit pentsatzen dut Chop abestiari, bestiari edo ez dakit abestiak Bueno, ostra, ostra ba, nik puntualizazan egiten, bueno. sistemofa daunen letretan, bye, ostra! Bai, bai, bai, bai, Baina ez ane du bat katatzen ditu ganeen, gelezak. Eta... Bai, jakin gabe, bai. Deixo nik entzuteten musikarri baina gozietu lortzen, ez eztu. Osa ez ez eta beidatzen musika guztatzen zait eta... Bai. Ez ari ez entzuteten behemoz eta ez egin Meta... ze gai lan ez da, igual metalen askoan zentratu gara horretan ez? Melodia da erakartzen gaituena ez, abesti batekiko. Hurtan nola orkitzen duzu ezuek musikari bezala, Esta que te hori, ez? O ni azken es dena en usted denao onaite bazo igual, o sea, bi tan atentzio jartzi gero, ba, musika saiatze bat da, nuen naiten eta letra bai, ba, azkenen biak auskazu, nai mm. atentzio jartzionak letrai, ba, letra on bat aurkitu ezake. Eta mm. musikai jartzionak, ba musika ona. Eta bi jartzio duzu, ba mm. Baina ni pentsatzen ditan saiatuta, pentsat eh bi, bi frontek. fronteko, bai, o gu saiatzen gera letrai garrantzia duten ere, zen azkenen dia bagure instrumentoa edo ba, gure gozorai ba bai, eta ba, gure kezkakislatzen ditugu hor gure mm -hmm. pentsamendua eta noski ba, ez dugu uste izanbarko lukenik ba, ba, edo zerri buruzo garrantzia ematen diogu gainea diskontako dildetren lanketa ba, izan da kolektiua eta e, zehatza saiatu gure ahitze bakoitza ba, mezu horri e, ba, aliketarean nahi, zehazten den mm -hmm. baina bueno, musikarena zuk esaten zu nahi ertegia Azkenean musika elkartzen gaitula nazioartean zeren hori ba, e, soinu hori hemen edo Australiakoan ba berdina ez da, eta mm -hmm. horrek ematen du horrek unibertsializatzen du pasioa edo sentsazioa. Ba, ba, ba. Eta horregatik guk uste dugu ere ba euskaraz da besteak ez duekela izan barko inguruko mugarik musika zartzeko zeren. Ba, finen nik esan dutena leno, o sea, beti hoisati edo genda hoisati egunaen, ta zeazu esu ingles kantatzen. Jo, ni gente de digital, la pila de Zidane, es que te nace ya te cuento, es que importa baute, eh, viva Gilde, ni no se que, va, ba, e, igual es baño. Ja ne. Eh, pues vemos, va a gir ciertas títulos, pues ititu de igual va ba, a ba, hemen blast bat da, no diten, eta, eta eta, gero, adibidez sutagarren, ba, ba letra batzuk osona diala eta bakitz esaten euskeraz zalako ulertzen eta mm. gustatzen Baina, Bueno, pero añado talde, katela oso, nik gustot sistem fagado honen adibida kasuoretan, e, igual arazoada da, oso letra criptikoa exartein. Ar ar ar arazo arazoada beak esan du jendeak ez dula pentsatzen igual, o sea, dira edo, bueno, kenaiko mm. kritika daukate. Baino bai, pero adidez, bai, toxic famosok dian kanta hauek, ba, Jaxoide mm. do toxicity jende guztiak ez hautzitu. Metal antzute ez dungendeak ez hau eta ez dute kasoetan baina, txeku erigatzen gure guen baina bai baina bai, baina bai ajusto sistemfaun nakin ikua kizki kilotra bai bai bai lene sanon zute hori dira azte batzuk obie deno hon zineten eh, bakeneko battle band, eh, bueno, metal battle band metal battle lehiaketan caso no tan este final aurre ratan semifinal, semifinal dar ahí de 17, bueno, al final ya ja, ja, ja, da, eh irugarrenean eh, garaipena ez da. <risa> <risa> bueno, <risa> técnico ki igual, ya han zen, o sea, a, a parte hartu genun 2014ean hemen, bueno, Irunen mm -hmm. izan zen Leietan, baina hainjustu tokatu zen, ba eh vitalekideko taldea utzi zuteneko garaian eta mm. orduan ba bai, partei sartu nitzan justo eta hori bertan bera gelditu zen eta ez da zuzenean jo eta bigarren <coughs> aldia zen ba apuntatuta zeudenak baina zuzenean jo nona lehenengoa ba. mm. eta bueno bueno esperintzia oso bau, polita izan zen azkenan bai asturia eta bertako bueno, bertako taldeak eta inguruko bai leon edo Galizia, euskal taldeak ere bat zeude... Baina uste final erizte, baina goio nik neukan idia eta uste taldeek genukan neukan idia. Bueno, pasatze bagea ba, ondo, baina gokinko du gurea, baina zala e, bai aria jugun da taldeek izautu bere ekin harreman hain eta, eta gure musika entzutea euskal erretik eratako, e, bai ez? Baina jende askozionan, oi gallego keman zutuzten bere lagunak eta hola, Galizia kojendazion, e, Leoneko grupo bat esan dume zela eta gero euskaldunak egitea igual ezkin duztena entzun Azur duen The de e, Black Ocean Witness, Overload, overload Bueno, Overloadek ez hautze gai baina, mm. baina Azkenean The Distant, izan zen finaletara fango dana Gure gure lehen edo, <laughs> kaso honetan, a <laughs> ber, eko zikogun nora fango Eta vai. bueno, ba, komentatzen zuten hori ez, e, tal du gari, eta, eta bono estilo du gari, ez pentsat, e, azken aldean e, gure pore saio anaiaren anaipean eh bueno ez ingles es irenun saioan pa esakidet nere den impresioa azken aldian dagola holako nora cada bat euskal banda pillo bat bai euskera ez ta bai bueno inglesez edo azteraz abesten dutenak eh azken aldian pillo bat atera diela, dakit ez dakit soilor e gustatu e hori ez araisu atera hemendi kanpoa ez bueno eh zakan berriarela bai bai Ni uste, beti, beti ondia etaldek, bai. baino gaur egun musika ona biten jende igual gehiago da, zer errexagoa da instrumentu lortzea edo errexagoa ikastea instrumentu horiek jotzen mm. Grabatzea Eta errexagoa urkitzea norbait gitarra jotzen eta heavy aguzatzea ona izan euskal herrin edo ezak inun, baina baina etalde gehiago Obegok ateratzen ari diga, bai, ni eh, tota, niozte ez asoien daula, eh, Euskal Herrin estena mm hona -hmm. dago. Iruitz daiteena kuriosoa da, talde asko kezutela euskera zabesten. Eh, bai. Adibidez ez, eh, internazionalizatze dian talde horiek, igual, keienak inglesez, eta ez egitzeo gana, ja, baina, ez egitzea. Ja, baina egitzea. Baina gure ere, adibidez cerebral fusionek, jotzen ba, du asko edo ia denak Euskal Herritik kanpo mm -hmm. baina piskuel horiek ez dut ustekin hori hortuko ditunik <laughs> zera beste nuk ezkeraz izan edo chinos <laughs> Berri zero hori nikusten musika dela azkenan eh, zabaltzeko arma potente na gero eh. ba, bai segun ze generon iustete baita bere aurre osea bere Zea, nora esatea jo, ezakit, ingurua dauka jeneroakuitzak ez, mm. metalan barrun jeneroakuitzak dauka... Espazioat, ja. Bai, bere, bai ez, edizte ente dut bezalako talde, pixkat core gok edo, dezcore edo metalcore edo mm -hmm. daukate bere roioak edo, ba, cere oralen fusión bezalako, ba, igual rusian hotze eta, ezakit. Dif nusakit, Bede, beren merkatuak dituak, hori Nik euskaraekin ikustetena positiboa ere, azk, askotan ba, bueno, estatu mailatik jasoitugun kritiketan eta naharmentzen dute, ba, bai. ule, ulertu ezarren suinua so, so, so edo so, e, fo, ez dakit fonetika ez, e, sonori sonoritatea, hizkuntzarena e, ba e, edo singularra bezala dela eta bai. eta gustuko dutela eta hori, oza, ulertu ezarren nolako zerbait ba nikusten ta, ta raiz, ez daela, bai. de hecho metal batelekortan ba E, erdera edo inglesak hizkuntza baten kantatzea genuen bakarra ginen metal bat mm. egoson johar ah bakarra <laughs> bai ek, bueno, eta gaztelera zere e, bueno, gure amintzat dreddek dreddek baina best, beste Englishes. semifinaletan baino, bai. ne, ez e, zekit baina bai gehienak inglesez ez zitez, kantatzea zuten eta bai ek aipatu zuten zea bat bezala zekit e, plus bat ez baina zekit olako zerbait esan zutean bere bat bai, bai, bai bere izgarri bat kuriosi bai. kuriosi ba <laughs> bai de hecho en, entre gistain zigutenen dola bideobatin ba, bat zuten eta Esan ziguten, no baixa decir nada del idioma en el que cantais, ta? O sea, ez da ki, normal hain zangutzako, pero hagi ezan artez konturatu hortaz. Ta, bai, hagi da. Bueno, horretik ez gira pasako, seki. <risa> <risa> bueno, aña, esto en letra gazkenean, nahiko ulerkorrak dira, naiz eta ez da Google Translator habili. <risa> Tal, orduan ba, bueno, ba, gente de hizo música bastante más allá, Tañia Mezua, Naykol Hercurres ta da, ba, eske. Ba? Nen... Bai, pero erderaz web eh, orain daude, bai, letra mm hocak, -hmm. orria bai itzulitugu. Uh -huh. Bai, dunak... ere bai eta orduan bai. Lana asko hartu du, o sea que naidunak herderaz <laughs> orduko. <laughs> <laughs> e, maten zu. <laughs> bai. Mhm. <laughs> <hazen> ba, bisite aipatuz metalaren, ba, guzti horiek... Um, Ba, ba, esaten, bueno, esan esan hori da, e, genero zaila dela, ez dakit sartzeko zaila edo musikari bezala ere ba, beste metalaren barnean erezuk zukezan bezala ba, daude ere grupuskuloak, ez, bai, ez azkenan hori da. Ez dakit horre ere mugitzen zaila den, e, ba, adibidez, heavya entzuten du pertsona bat ez mugituko zuen estilo entzutera, claro. ez dakit hori... Mm. Horre, hori askotan komentatzen dugu, hori jendeak ikusten du metala orokorrean heavya edo ba zerbait e, marginala bezala mm. baina ja metalaren barruan ere ba balin dago jendea Nistet, azken alden azken alden thrash metal, metal simplei e. da, daula modan bai. estatu maian baina baina zen dietena azkenan bai osea hortik pixkat ekstremoa izan edo zenbat eta muturrekoa izan ba aukera gutxiago daudela azkenan mm. edapenerako esango nuke ez gustat, gustatzeko ez nuke esango agian edapenerako Ni gustatuai moda bezela, ez? O la 80 ba, garrena marka jarkorea ba, e, zeon modan edo mm. bueno, eta hoi, horrekin batean pues trash piska tola trash trash core arroio anestesia edo bueno, zehit. Piskat guarro antzeko dituko batola azkarra ta, ez tukatu, tukatu. Tuka, zehit. Bai. Ta gaur egunik ustez beintzat daola modan bi bi ardats bezela, pues eh deathcore metalcore hoy. bere mugimendua indutela Estatu maian, ba, ez dakit jaidabi, edo lako talde, edo roi hoi. Eta gero beste alde batetik, thrash. Modernoa da, baino, ne, simplea ez desango eta. Klasikoa. Naiko klasikoa, baino, bueno. soinu modernoakin, eta ba, Angelus Apatri da, edo krisiks, edo lako talde. Mm -hmm. Bi hartatzoiek bezala ikustitut, ta ja handia estremoga pasatzean jendea, ba. Eta igual talde hoiek, e, modan dauden talde hoiek hartzituzte elementu extremo hoiek, edo ezain estremok, baino. Ez dakit nola esan. E, hoi da emateana eta orduan jendeak hoi errexako entzute gu. Moment, garaien, garaieko e, modan dagoen hoi, errexako e, sartzea jo belarren, zehi asko entzun du eta ordun ez dakit. E. ere, bueno, azpimera nuke igual, diskoarenako lehen impresioak ire dira asko erenak, igual ez dianako oso trashtaleak edo igual, muturreko metela guztoko ez dutenak, ba, jaso dugu ba, feedback positiboa e. ba, bida, ba, ondo guztoko dutela eta horri nik ikustat itxaropen bat, ba. ez dezula zertan jarraitzaile bat horrena musika horrena gustatzeko osea, zuk entzun eta Ni, a, ne, atz, atzo gana. bertan adibidez atzo gauen ba, eh, esan ziten batek, ez hauzen pertsona batek ez dula du jebia zuten esan ditu eh, disko gornan nosek eta eh? ze disko, ze iot, eta esan ziten bai bai bai, entzun dut irukantak, eta ez eta kelatu nintzen biskatu da, ez dunez tipoa, Tolosan, herrikoa eta, <risa> eta so izan zitzen. Beak ez gila entzuten musika hoi, baina gustatu ditzea, hola. Eta ez entzuteko musika hoi, eta inestremo, zatia inestremo, keukitatela, hori duen, uste, eta hurra iritziga bentzuteunak, ba, musika analizatzea bau kriterio musikalakin. Eta Gustatuko zailo, edo ez, baina... Igual alderantziz ere aplikatu daitekela. Azkenean, metalzalea izan harren, ba, beste musika asko mm -hmm. estandarroietatik atzendienak ere, ba guztuko e, izan ditzakezula eta osoan itzak. Ekarizketa ja, ja. egin e, e, e, e, e, e, ziguten bat itzan, ikipuzkako itzan elkarizketa bat, eta, galdetu ziguten ez, aber estereotipok dauden, metalen, eta eba, metalan barrun inkluso, daude metalakiko da, gizartean daude estereotipo batzuk, <haztusk> bai, elu zen mamar dezu, txupa jantzido beltze, kamista beltzak, <haztusk> eta, eta, eta gero metalan barrunen baita, ba, e, jendak dauzka bere estereotipok. Eta ez dute metalazkan poko gauzak entzutea barneratzen, edo. Adi ez, gaur ez, <tos> ezin ez, ez diate ikusi hemen entzulegu, baina... <tos> Ni kaitur nahiz kamizu eta txuri batekin, alkandora batkoa-rotakoak. Eta gero ba oigutura ditut edo. Es? Eta atzo berbena talde batekin jotzen nioen, kontzartu bat. E, oh, ja. en plan kaixo lagun eta gozategi jotzen. <laughs> neri neri kurioza irbitzen zait, nere behintzat, bueno, azken aldian oso, oso blakeroa edo olako dunblak, eh, batez ere supermelodiko dien taldeak entzuten nahi da, nahi nahiz. Eta nire kasuan Qué tal se celebran eh talde batekin, esne shotson esan, de Helebornus todos él. Eta gero bueno, holako, o sea, horretako talde hoiekin, ez? Eta e, metal ez duen jendeei, ba entzun ta, Bai, la no? saia, bai, no? zela, bai ambientala eta. Eta jendako, o sea, ezagite pentsatzen zu, straku, e, kulturala quinta ora. Justo baita dala irudia, irudia eh, talde hauekola sludge eta mm. Black ambiente Olako Taldek kotaldek erabiltzuten irudia oso hipsterra irutsait batzutan bai e, ba portadak eta dia oso lasaigarrik eta tono grisiak eta sepia eta ezak se ondo zainduta ba e, irudi geometrikok eta bai. ordu, portadak eta dia oso hipsterak eta musika zentsu baten ere bai baina tipok dira bai unos modernos que hacen traia ez, <risa> o dir would say that ni puntoi gustatzen zait dan, nei, punto Larogei garen amarka batik estetika ez asko zaindu ez ezta mm. Ie luzean eta bai, pixka datorre estereotipoa ez Jebin ganako estereotipo zikinoi edo eta gaur eguni ni gauzak asko zaintzea eta jendeak oso ondo ditu eta jendeak, kanpoko jendeak beste modu batean apreziatzea ditu olako gauzak ikusitakon, ni usteet Algian ere modu batean janskera e, estandarredo jebiaren logikoan jarraitzen ez badezu E, aukera gehiago da gian zure musika ere naturalki hurbiltzeko metalaren zirkuloetan barneratuta atentza, eta, agian, mm -hmm. zaio. Aga, gira, ez dagoen pertsona batentza eta gian errezagoiten zaioa begira soinua entzuten du eta bere mm bezala -hmm. jantzita edo ez bakero batzuk bantzak eta ire mutxan eikusten ja hori ba e, Pintxoekin, eta zer pentsatuko, uh, hau zeta, hau da, <laughs> satanikoak dira, da. <laughs> Komentatzen zenuten, estetikana, ezan dizak egu, prexiat, ba, ezak ba, egetez, e, metalean egon dien nagusiak edo garrantzitsuenak, beti izan dutela, ere bai, erlazionatu eta jazkera estetika diferentziala, ez da? E, asiran, e, bueno, e, heavyaren, hasta binean edo, Ba, segun olako, ba, pataronez ba, de pitillo, eta olako, vale, vale. olako arropa ezta... Chupa de curo claveteada eta, vale. <risa> hori da, hori da. Eh, largo egarra nemarcadena dibidez, ba, ba jebi raperoak, zango dintu, eh? Edo, edo, ba, nere kuñatoa gaitorak. Limpizkite eta, ba, eh? Korn... Bai, hori da, hori da, nere, nere kuñatoak xo tomen chanda en metalero. <risa> Bebilla, garrena garren amarkadan edo ba ederrezien metal eh, metal eta metalcorero akitotalako ba bizkati, bizikerak, bish, hipster termino hartu bañoa. Es, que, es que baño metalamarune la... baitan iustet ho andikan ez ba metalcore edo zehortan, ba, jendea bai bizera surfero modernio. surfero eskate talak <risa> eta zuke izan ezuna ba, black metal o ambiente o sludge edo itakotan ni uste jastiela, ezagita jaz, moderno jastiela baino ilunago bezala naita. So, estetika sea, mm. estetiko alde hortatik zaintzute dute. Portaudakoa beraien, saiak, etortzait agidez, e, talde bat, bueno, ez da oso, ez da oso extremoa ez da, eh. Baino, eh, carnivol, agidez, o ez da kiston metaleroa hola, baino, o musika illa da eta beraiek jazteko modua eta eszenarioan argik eta nola erabiltzen zen, baita bai, illa da. Horrun, estetika alde hortatik zaintzea esaten da. Ta ba, bai, beti dela, o sea, azkenan espektakulo bat ematen dezuenetik ba musika za parte hori estetikaren edo dena zaindu barrez zu zure showa baina aldi berean estetikaren e, hori komentzio hiek desmontatzean ikuste garrantzitsua dela musika jartzeko zentroan e, lehenengo planoan zeren e, hori e, musika jartzen baegu benetan e, garrantzizkoa e, ni hobeselako edo talde sozialen barra hoeek aldentzen bai. dira. Ta orduan errexa izangoa ba zu, eh, entzutea ba jarkorreko zerbait edo kontzertu horietan ere eh, naturaltasun naturaltasunez ibiltza. Azken utzet pertsonalkoitza xa daukada berizia era bere inguruan arabera, eh? Ordun osea ni hola jazte naiz ta entzututenak ez dauka zerikusia jaztetenekin Is ateauka punto batean, ez? Igual ba Mikeleke hiluz dauka porque jebi entzuten hasiz izan eta, ez da ekitei, ta bai. gustatu ditzaion estetik hori, jebi hastean ondorioz. Baina ez du zertan nik ni mm -hmm. estetik, ni estetika beste bat daukat eta musika gustatzen da, ta bai, norbere gustoak. Ta eta musika batzuk ere entzut ditut eta, ez da ekitei. pentsatu holako, sea un uniformazio bat jartze. Ni, ni beti pentsatzen daite, eh, talde bat eduki eta eta Eh, izatea ez eszena, osoa, showa musikalekin akordea dijoan zerbait hmm. Eta detxo talde asko guztatzeizkit, hori teutenak Hombre, ahogatzen ez, pentsate, black metalean, bueno, black metala leroak Ezekin bai. krisom netik arde ibez hartzen zutela basea ez, bai. margoak eta hori Eta hori patu deun PMO taldeak abidez, hori oso potentea dauka, ez, estetika bat daukate hmm. nahi takamarkatuta eta showa horren ingurun montatzeute eta argik eta kea hmm. eta sua eta gurutzek eta ezakize Eurlako espektakulo zitzen ze batean. Beren musikak egin dator eta, eta gaina showa beste nivel batean amaten gozaga. Ba. Baina ni guztetan ez, ez baukazu ezer konkretua pentsatu da. Oso, lehenengo goza ni musika itea dela eta gero nahi bazu ba, showa ondo preparatu eta gau lako gozakin. Ba. Baina ni guztetan azkenen musika iteako gara egin ez dauka estetikak larantz eta mm. sentitzen eta lista. Orduan txarriem txarriburuen palatuak eta hori momentuz ez dut ez ditugu bai ijotzen ez dut ditugu ikusiko, ezta? Ez ez da okay. ta, ta gaina jartza yes. miganoa da eta animalien <laughs> e, indarkerian aurkako zean hortan ni utzet ezala ondo txerri baten burua horre ukitza. Mikel letxuen palatuak gaia. <laughs> <risa> Ojo, eh? Lechuak ere agian sentimendoak dituzte. <risa> Argi, eh? Nei ne lagumatek zanit, marihuana estresatu behar dela. Hor duen... Ona izateko, eh? Sentimentuak, <risa> oza, estresatzen badala sentimantua. Baina ditu, fijo, fijo. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, eh... Uzenteres jarri da. Bi ordu gehiago jarri dazakogu well, dugu uste, taldea. <risa> Pena da, baina ordua pasatugu dagoeneko. Beraz, ba, ez dakite mangoizu eta azken minututxo bat, berriz ere ba, lana saltzeko eta ba, ez dakite ankerkeriako abestietako bat tekin amaitu nahi duzuen, baina bai, hori, azken minutu hori ba, esateko nahi duzutena. Eztak egit, nikos hondo pasatzez dela hemen. Euskerrik asko ez, metalgarra xira berrez ere, gombita egitea gati. Komentatuko zuen Facebookan ikusi dut gala, zozketa, bueno, disko zozketatzen ari zeatela, eta, bueno, pixkat lehen ezan dugun galdera hori, interpretazioen zea horretan, animatzen dula jendea egian ez, zuen, pixkat, esplikatun hala, oi ba, nire telefonan mehkaguen, Bai, esplikatuz zuek. Ez, bueno, gaur da, eh, azken eguna, zozketarena, beraz, Gaur gaurko 12 arte gaindik denbora duzuel karbanatzekoa. Bai, no? eta eta eta hon bueno, askatu zozketa hortan jendak inpresioak emateko ta baino eh osea zozketa za parte ongitorik izango da. kritika eta txarrak izanda ere o bueno, bakoitzak bere gauza su, bere e, iritzia, oso, bere subjektoitatea azaltzea guri. Ha, zei, azkenean pertsonak utzak bire ikuspuntu e, dauka. Ozea, Lan berria plazaratu egu eta gogotok txu gaudela ba, jendearen inpresioak jakiteko. Mm -hmm. Eta gure kontzertu eta eurubiltzen badira, ba, ezin hobe. Orain hasteontan zestoan daukagu hastazkenean. Hankarreko lagunekin, disko berria plazaratu dutela ere. Eta Ma, ero bai. larun batean iparraldera aguaz. Zuzkune. Ba, e, bai, eta bertan zta, talde iparraldereko mm, talearekin bai, bai. ere. Eta... Mm -hmm. Hortxe, ba, edo animatzen dena kontzertuetara, gure musika ezagutzera, ba, ongi etorria izan, Oso ondo, oso ondo. Bardun e, azkeneko besteekin uzten dugu, ez da? Bai, bai, zeinekin, ez, bai. Edo... Ba... zein ekin, ez abesteilekin Ba... Zein jarriiniko zenioke ez zure arrebari? Nire arrebari... Nikagian, jarriko nuke. Ah, Diskoaria maira ematen dionez. Ba, botako dugu ere, saio hau. <risa> <risa> Eta gaurrengo astera arte e, uzten zituztegu. Bata? Bai. Bai, venga. Agur, gutin. <risa>